פרק נט הן לא קצרה יד אדוני מהושיע, ולא חבדה אוזנו משמוע, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע, כי חפיכם נגועלו בדם, ואצבעותיכם בעבון, שפתותיכם דיברו שקר, לשוניכם עוולה תהגה. אין קורא וצדק, ואין נשפט באמונה. בטוח אל תוהו ודבר שב, הרועמל והוליד אבן. ביצי צפעוני ביקעו, וכורי עכביש יארוגו. האוכל מביציהם ימות, והזורי תיבקע אפעי. כוריהם לא יהיו לבגד, ולא יתכסו במעשיהם. מעשיהם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 לא תוכל לבוא. ותהי האמת נהדרת, ושר מרע משתולל. וירא בייר אדוני, וירא בעיניו, כי אין משפט. וירא, כי אין איש. וישתומם, כי אין מפגיע. ותושה לו זרועו, וצדקתו, היא שמחת הוא. וילבש צדקה כשריין, וכובע ישועה בראשו. וילבש בגדי נקם תלבושת. ויעת קמעיל קנאה, כי על גמולות כעל ישלם, חימה לצריו, גמול לאויביו, לאיים גמול ישלם. ויראו ממערב את שם אדוני, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוך הנהר צר, רוח אדוני נוססבו. ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב, נאום אדוני. ואני